Amor Boas tardes, señoras e señores Minhas cabaleiros Estamos en Radio Samboy En Galegos Novaix Nas vías de son Temos o noso Compañeiro Dani Técnico Ten, eh, Ali nas vías do... de son, de son. Ben. Pois porque Con el, non isto non sale o aire eh? Claro que sí vale. a E aí, aquí pois aprender o meu compañero Xulio, que está tamén en locución, como eu mismo, uh -huh. que estamos en locución os dous, dándolle a tabarra Dani, de vez en bueno. Pero nos vamos a poñer un pouquiño de salsa a iso que lle chamamos música. Bueno, primeiro a saudar a todos os nosos escoitantes, ointes. De verdade, iso lle da de outubro tentaremos de levar adiante este programa Galegos Novais durante dúas oreñas en galego para darlles noticias, informacións e cousas interesantes, non somente de música, sino tamén eh, noticias interesantísimas. Vamos, sí, a, vamos sí. a poñer música. O que recibimos de Galicia, outros nosos ointes, dos colaboradores claro. que temos por Galicia, todo eso son boas novas sempre. claro que si sí. pois poñemos bo, bocadeño de música para ir adoviando e eh, de seguida conectaremos con Galicia para poder falar coa primeira convidada vale, vamos ala Olvidame, esta peza sirve nos para recibir o primeiro convidada que está... Pero en... sin olvidar, eh, que a cantiga está diciendo olvídame olvídame No, no nos esquecemos, <risas> no... <risas> Nosotros non queremos esquecernos dela... Vale, primero saudamos a Monse, que é a filla de Lucinda Barcia, que tamén ah. ten moito que ver... Ten moito que ver con Toutón e moitísimas cousas que están aí recuperando a Lina que la sí. zona... Moi boa tarde... Once. hola boa tarde ben vida moiísimamas gracias por atender a nosa chamada e eh, eh, felicitacións moitos parabéns por ese traballo que estás a facer de recuperación e rehabilitación tan importante que que nos falou del precisamente o noso correspondente xan arco da Bella. Ajá. Sí. Bueno, pois pues, gracias a vos por por ter o detalle de de chamar e de contar de contar con nós porque sempre sempre, sobre todo, cando é fora de Galicia, non? Bueno, aparte de que sea fora de Galicia, o que hai que poñer en valor o feito de que vosotros puxestes vos a traballar, en, non sei, mellor, axudades por alguén, pero a verdade é que, que unha propia asociación ou alguén, vos dixestedes, isto hai que poñelo en valor, hai que darlle vento para que toda a xente coñeza o que os nosos antegos facían, verdad? Eh, claro, eu creo que que non se debe deixar aí no no baúl dos recuerdos, non, son cousas que que non se teñen por que por esquecer. Sobre todo unha unha cousa como esta, como como a levada, non, porque foi un traballo f, na época porque por saber sí. en que ano en que ano foi e eh, eh, bueno, eh pois Pues pois por lo menos que, que que non se perda que leva moitos anos sin chegar a agua de, de regadío aquí a Todón, pero bueno, eh eso, que non quede no olvido. Ou sea, eh, hai que explicar a todos os nosos oíntes do que estamos a falar. Estamos falando de, de que precisamente vosoutros eh, eh, puxeste vos a, a, a traballar de tal maneira que, que estades recuperando e rehabilitando unha levada que viña uh -huh. de moitos quilómetros atrás dende, para chegar precisamente a a, a, a Tautón, a, a Tautón e que repartía auga esa levada eh, para toda a parroquia, para toda a parroquia eh... casi para toda a parroquia bueno, o, o parte. a parroquia é bastante grande porque ten uns barrios que aí se eh, non chega, pero Pero bueno, sí, que repartía para para mayor parte da parroquia. Traballos de rehabilitación e recuperación da levada que que, que, que recolle, bueno, que que, que comezan a 9 km atrás, ¿no? Sí. Uh -huh. En en Fornelos de Montes, na, na a parroquia exactamente, no, unha é eh, un barrio de, uh -huh. de que se chama Feaza. A parroquia creo que Trasfielas, non Uma parroquia Trasfielas, mm. pero hai unha ten un barrio que queda máis eh, pegado aquí a Teutón donde fai a fronteira. Mm. Eh, eh eh bueno, eh, que vende de aí son 9 kilómetros mm. de, de, de canal. Anda. Caray, pois pues eso leva leva tempo, eh, leva moito. Eh. Eso tuvo que levar, <risa> tuvo que levar moito tempo, pues imagínate, vou a saber, eh, mm. non sei Non podemos decir exactamente unha fecha, pero hai, se llevamos a por 200 anos, imagínate, iso era todo a man. Oh, madre mía, nove no, kilómetros, pois xa, eh, xa tuveron traballo. Abrí o, eh? o rejo ese... Hmm. E toda a man E condicionalo, ademais E condicionalo para que Para que non perda, o que claro Para que algo pasara e para que chegara E que non perda porque... Efectivamente no, no, no... Efectivamente Entón iso regaba pues, as, as leiras de, de, de... Si, sí, regaba, regaba porque Vamos a ver, onde vivimos nós Por exemplo, o que denominan casco A parroquia, o que o centro Vamos a A decilo así e chegaba bastante a parte baixa de, de, uh -huh. de, da parroquia, na parte estábamos. Como diz que se chamaba que chama roque... Barroca? Bueno, parroquia. Non. O sea, donde, donde a ver, o é a parroquia, pero donde donde vivimos eh, nos, eh, ahora mismo denominano como casco, porque é como centro, non? Uh -huh. Urbano da para que me entendas. La sí, sí, ciudad sí, sí, sí. tiene un centro urbano, ¿no? Claro. Bueno, entonces o, o Teutón ten tres barrios, que el Ordelo, que está uh -huh. un poquiño máis abaixo, a un kilómetro, uh -huh. está Festín, que por ahí sí que pasa a elevada, y después eh. hay una parte de Aboal. Uh -huh. Claro ahí. Eh, eh, entonces claro, o, o que é o centro, o sea, donde se ubica a iglesia, donde uh -huh. está o núcleo máis De, de casas e tal uh -huh. Pois pues, é eh, uh -huh. Estamos aquí na... na bueno, iso, o casco, o vale. Centro, sí. o, vale O casco, oh. como dixi, vale o, o, eh, Pero que non somente eh, Empregaban tamén para regar Sino que me parece que algún moinho tamén se aproveitaba pa... Exactamente, claro polo, polo camiño había varios moinhos uh -huh. eh, eh, Estaba unha parte de festín Unha parte de festín Está outro máis aquí na... na no, no, bueno, no que... Outro non, son en realidad son tres. Un está un que queda xusto ao lado da elevada outro está onde finaliza, máis ou menos, porque despois, bueno, xa son regos, que son os que distribuían a agua polos distintas eh, zonas. E outro que está tamén, bueno, nun non eh, claro, aproveitaban, eh. imagínome mm. que naquela época non había pozos, non había trevidas de agua, aproveitaban tamén mm. para aquí no no no eido donde vivimos nos mm. eh, pasaba o rego para unhas fingas que hai pola parte de abaixo, pasaba polo medio do eido. Cara aí. Joder. Que despois eh, aínda aínda xa, xa dirá miña nai ma e mm. mellor Eh, vivindo miña Miña bisaboa, creo que ainda vivía Ajá. Eh, Decidiron quítalo Carre. Porque claro, a xente Para saber, pa que non Tiñan que entrar no Eido Eido máis ou menos era cerrado Claro, claro que sí pro, a unha de... prosa estaba máis ou menos cerrado Propiadade privada, eh, claro, claro. Entón decidiron que quería quítalo Porque claro, senón a xente tiña que pasar por aquí E eh. bueno, houve aí unha, bueno Imagináte. Sí. Puxeronse pues de acordo para poder facer outro cousa, de pa claro sí. acordo eh, para claro. que a cousa fora, non, non todos estaban de acordo, claro, pero, claro, claro. pero bueno, eh uh -huh. iso, eh, eh supoño que que a utilizarían para uh -huh. para uso eh pois, pues imagínate, coñerían agua para lavar a roupa sí, e cousas putas, sí, sí. que había os lavadoiros e estas cousas as fontes. Uh -huh. Claro. Bueno, oh, Monse, uh, cantos, cantos, cantos se puseron a, a traballar todo iso Varios, non? Do, do mesmo povo, pero bueno, do outro sitio, a ver, non? Eh, o tema empezou un pouco porque iso, a agua da, da levada levaba moito tempo sem vir. Ajá. Agora non é como antes, sí. que tes que tela un pouco eh, legalizada, porque aínda que leva moitos anos vindo para aquí, pues tes que facelo... Eh, un pouquinho máis legalmente entonces mm -hmm. sí, sí, sí. Entónces decidimos, eh, pois pues iso eh, está, De efeito está, está en trámite, A legalización e todo isto mm -hmm. eh, Claro, xurriu eh. a... Falando co Concello Con... bueno, con... Eh, que hai por aquí e tal de, de as temas destes de senderismo e todo isto Eh, sí, sí. pues que o mellor quedaría ben facer unha ruta de senderismo porque eh, ten hai unhas fragas, hai unhas, bueno, ten unhas vistas bastante interesantes. Eh, e bueno, pois xa se levan uns cuantos anos peleando. Eh, uh -huh. de feito eu falei co presidente da Comunidade de Montes, o que pasa que eu non sei se si, uh -huh. eh disen que sobras cinco pero bueno, porque algo que ten máis mérito case el, sabes, porque el ah. foi o que máis Estuvo aí insistindo o uso eh, eh, para que isto se levar a cabo, para que isto uh -huh. este camiñando. Eh, pois pues, eh, andou aí andou porque xa chegamos a un punto en que dixemos, bueno, pois pues xa xa vai a quedar no cuarto da salud como como miña nai as veces, de quedar no cuarto da salud. Sí, sí, sí, sí. <risas> Entonces, pero bueno, mira, por lo menos ahora foi a ver si se si, se si vai para diante, eu creo que vai ser un un e despois que eso, que ten unha historia moi interesante. Ah, claro, sí. ten unha historia pois pues, moi curiosa pois... De... Como, como, supoño que como haberá moitas por aí non pero bueno que... Bueno. Que, que bueno eu creo que que ten o seu mérito Claro Bueno aparte de, de, de todo o que si sí é certo é que a auga é eh, da saúde é da, eh, da vida o sea porque onde, sí. onde podemos aproveitala quere decirse que despois eso pode axudar para regar axudar para beber axudar pros os animais é dicir que todo eso para lavar la roupa como é la vendidía é moitísimas cousas máis que, que onde hai onde hai auga hai saúde hai vida, sí, ¿no? Sí, é vida. Eh, claro. Y entonces ti, ti dis que suso foi un dos armadantes, digamos, un implicado máis des, neste traballo sí. e, e quizás pois tamén cando cando poidas, despois eh, pois tamén nos podes dar tamén o seu contacto eh, e tamén falaremos con él, porque non, es, non é solamente oh, a levadas, non solamente as levadas, sino tamén que a comunidade de Montes tamén ten moito que dicir tamén, non, ¿non? Claro, claro, porque a comunidade de Montes eh Ach Sí. A ver, isto eh, tiña un ritual, por mm. decirlo de algunha maneira, mm -hmm. non? Unha leixes. Ciencialas... Sí. sí, escúitasme. Sí, sí, como se si foran unha ah, leixes, non? De Pensé decir... que, que uh -huh. igual se cortara. Sí, había un ritual. Mm -hmm. eh, o chegar ao mes de xuño... Unha normativa. Eh, había claro. unha parte do canal que era, eh, como eu tiña as miñas, segun as veixas que tiña e a agua que tiña, eran como propiedades... Entonces esas tiña que limpiar cada cada casa o, o que tiñan arbexas, pues tiñan que limpiar esos anacos, non? Esos trozos. Claro, claro. claro. Después había unos que lle chamaban comunales, que se puñan un día e tiñan que ir todos. Sí, sí. Íbamos todos. Eh, bueno, a min ainda, ainda me lembro sendo teño 52 anos, que xa non son ninguna nena, pero bueno, ainda me ainda me acordo de ir a limpiar as elevadas. Eh, entonces íbamos todos xuntos e eh, era cando se votaba para baixo e eh, cando empezaban a porque isto eras ne, no mes de xuño. Uh -huh. antes non había whatsapp nin había claro. ah, xuntabanse, sí, sí. falaban a xente o empezara a chegar o mes de xuño e xa sabía, empezaba a ir a limpiar as que lle correspondían a cada un e despós puñan un día mm, eh, pois pues tal día vamos a limpiar as elevadas de común e iba toda tal uh -huh. Uh -huh. eh, xa se empezaba a botar agua para baixo eh, e logo xa empezaba a rejar se tiñan un... porque despois, claro, estaban, había que facer un sorteo e uh -huh. era o día que se iban a limpiar as de común non? Claro uh -huh. no E xa se sorteaba ah. sorteábase porque son son nove cobres uh -huh. e eh, entonces iban do un ao nove uh -huh. eh, e tú, pois, durante porque agua viña nobran durante nove días xa uh -huh. Lobrán durante nove días ate o inverno tan. Bueno, sí, pero eh o que pasa é que que, sí. que a, a ver, a, o, o cobre que botaba o rejo sí. cada cada nove anos botaba un cobro rejos. Ajá. Eso. Y sí. o cobre que botaba o rejo non entraba no surtido, entraban en só oito entonces sorteaban os oito e, e dispois iban de un ao nove un xa estaba e despois se non saliran facías os números tú... facías os nombros dos cobres yeah. É, eh, despois, eh, cada un o que o, os que tiñan nese cobre, claro. O, o turno que lle correspondía. É, eh, efectivamente. Claro, claro, efectivamente. claro. Eh, bueno, te, pero te, tamén había unha cousa especial que, me, que, que teño entendido, que dun lado ou outro, dunha dun, dun, dun, dun abertura á outra, ou, digamos, dun, dun, dun, dun cobre ou outro, botabas unha mazá. Non, iso non era o cobre. Iso era porque se eu rejaba polo rejo de arriba mm. por exemplo, por, por decirse algo sí. un, un rejo que iba que iba a dar a requeixos, era bastante largo por ejemplo se eu iba a tapar a agua por ese mismomo rejo sí. no rijeiro tiña que votar la masán porque después tapaba ya ese señor que estaba ese mismo ese mismo rejo que tapaba Para non, lle levar, para non lle levar minutos. Ah. Porque se vou eu andar, corro máis camas, entende? Ah, entón, ah, claro. cando chegaba a Mazai, cando, eh, cando, pues, cando bueno, atornaba entonces, agua, ¿no? a agua, non? É, cando que lle tapaba, o outro cando a barraza. Claro, sí, claro sí. Hacía como era, así como era, claro. porque... El, el explicou, pero non o explicou moi ben que eu xa me dei conta cándolo dixo. <risa> moi ben. Por, por, no, claro, é que, que daquela eh, eso é insenio popular eh, eh, sí. eh, saber facer, porque daquela non había reloxos que xe dixeran bueno, agora toca xe tío. Entonces, no, era por rolox, ye... era por rolox por rolo porque, por rolo porque era por horas e minutos incluso, é eh, medias horas, a todo. Claro, pero o millor coincidía de que de que íbamos uh, por lo mismo, por mismo, mismo. Reso, y entonces ¿qué se facilitaba bueno pues botas un amazón claro, claro. y así y así no <risa> se equivocaba ya, ningún amazón va indo eso un iba Se unha idade máis á chajar, pois pues sí. tapabas. Claro, claro, claro. Fantástico. É a capacidade de porta. Menudo, menudo insenio, eh? A verdade que é sí, sí, eh, sí. unha cousa fantástica. Porque daquela, como dicía a súa filla, non había WhatsApp, nin había teléfonos deses. Que va, que <risa> va, que va. E a forma de avisar era amazar que chegaba ali. Claro, claro, claro, sí, sí. claro. Efectivamente, efectivamente. Bueno, outra cousa que lle quería decir pero claro, aparte de limpar e todo eso, agora que que, que o teñen xa pois pues, parece ser que van a facer algún a, a, algún sendeiro, algún camiño ao Corón para ah, xa está, feito, xa está feito, feito. xa está ora que que vai que, que que é que... Pero o carreiro feito, parece, eu ainda non fun, non que non se xa a ir velo, pero... Hai que, que conserválo, entón hai que manterlo. entón eh, hai que, es que facer uns turnos eh, tamén, igual que se facía antes turnos de limpeza tamén, a ver, eh, eh, dicir yo, Concello e os demais que, puedan, que poñan os medios para poder conservalo. Oh, non? tanto que sí, tanto claro, que claro, sí. Claro, claro. Bueno... Pero, tó... pero sí, sí, iso ten unha historia moi... Muy... Xa dicían, polo menos no Concello de Mundariz, é a agua que máis kilómetros tiña, mm -hmm. que, que rodaba, é, é que tiña unha historia moi, moi... porque mm -hmm. cando abrir non sabe dios, eu non sei en que anos puido serí, superexutivo que ser eu, que sei, alá polo 400 ou xorantes, non sei, non sei mm -hmm. porque para para delinear a Catalinha Moura, que era un dos cobres ou é, ainda, mm -hmm. así mm. ou levámoslo así nesa teseitura mm. Eh, ela, ela delineou con afiar nunha roca, ou sea, a liña foi afiar nunha roca, ela, eh, ou sea que Cara que... que... Sí, sí, sí. manda carajo bueno, Toutón é famoso por varias cousas tamén, e é importante non sei se vostede tamén me pode decir porque teño entendido ese outro día ou hai uns meses sopemos do, do, do 29 serán dos namorados de Toutón que, que tamén é unha é unha celebración que, fa, que fan aí, tau moi tau interesante as mulleres teño moito que ver neso Tenen, tenen, em, empezando por min Pois, eu quería poñer un claro. valor Unha tal Lucinda Que, que ten algo que ver con todo eso É sí, verdade, sí, sí. Lucin, Lucinda Barcia, non? Lucinda Barcia e Garrido Garrido, bueno, de Toutón que, que ademais conserva todo eso E que teño entendido que ademais ten o documentado casi, Non sei se o ten escrito ou non Si, sí, si, sí, si, sí. teño escrito a Lobada Teño escrito Serán ai pois o do, do Serán tenemos que falar noutra ocasión porque ahora non é o claro, momento non. Será moito, non? Será... O sea, queda, queda vos pendiente sí. non vos esquezades sí. xa vos ir, Pafa, iré desenterando para, danos, non? para o ano que ven sí. para o ano que ven sería a Tri... 30 edición 30 claro, claro, claro. Sí, sí. entonces vamos a facer aí unha programación un pouco especial uh -huh. e eh, eh, bueno con tal motivo eh, xa xa vos iremos informando Ui. cando se inaugure o sendeiro, Dale. pero despois para os serán eh tomar apuntai aí na agenda. Claro. A... Sí, sí, temos que, no, no aquí na redacción recibimos todas as informacións e en ese caso concretamente eu non, non nos deu tempo de de podernos en contacto, que avión teléfono tamén, un 646, non bueno, o, o caso é que non poidamos contactar con, con, con, con uh -huh. vostedes, pero a verdade é que témolo, témolo na xenda e para no me parece que no, na primeira quincena de febreiro cando se hace, febreiro, sí, vámonlo, vámonlo a facer o 14 de febreiro, que é sábado. Ves, ves, pues, bueno, que ven que aí é si sempre en sábado, sí. pero según si nunca o 14. Ah, claro. Se vale. si cae o 14 en lunes, pois pues, o mellor igual o facemos antes, se si cae o mércores pois pues, facémolo despois, vale. Bueno, que además es que caiga nun fin de eso, semana, así. Eso vai sí. acompañado dun dun xantar especial que ten carne o caldeiro, ah, ah, todo, no? el, Este ano, este ano fixámoslo porque xa facía, xa facía algun anos que non se facía. Sí. Eh, este ano pois pues, eh, fixámos comida, hm. fixámos xantar. Mm. eh E, eh, bueno, foi con Carno Caldeiro Para o ano, pois, pues, eh, vamos a ver Queremos facelo outra vez Sí eh, ah, eh, eh. Bueno, non sei sé si se será Carno Caldeiro Se pues... si será empanada, non sei sé que será Pero, bueno, xa <risa> <risa> ya... <risa> Estamos, Estare... estamos, estamos Traballando para, pues... para Organizar o Pues estaremos... Porque, creo que, porque estas mulleres, esas bandereteiras, también eh, teñen un... De Tautón, sí, sí. sí. También teñen... Un... No solo en Tautón, a nivel de todo Galicia, ¿eh? Claro, claro, claro. A ver, claro, si claro. Saber, esas letras galegas fueron dedicadas a... Armon... A, unas, a unas en concreto, ¿no? Porque les centraron en unas, pero bueno. Bueno, no... Y cuando for... cuando Eu... recibí la noticia, sentí me... sentíme... Sentíme homenajeada igualmente. Claro, por... porque... Porque fue una manera de de que o galego mellor se conservara uh -huh. e se siga falando algo porque sí, sí, sí. Hoxendía, pois en día pois pois eh aldea así como doutón son... porque porque mira, eh, eu teño soubreños en eh, Fiñana tan netos aí en Mallorca que veñen aquí e eh, por, por la cousa de que igual non se entenden, pois fállelles vale en castelán. <risa> eh e eh, hai un amigo tamén exactamente o mismo, non? Pero... Pero o galego é, é, é faciliño de entender. É, é. É, un, é, un, é un idioma latino pero, igual. Eu, para, min, para min que si sí, a ver. Eh, eh, pois eh, a min parece máis difícil. Bueno, o isquera xa non o vamos a decir, ben, porque sí, xa, sí, sí. Pero o catalán é un pelín máis No, ah, é que no, que se entende, eh, que é, se entende. Es igual, hijo el igual, niño, hijo el niño, son son sí, sí. son a mesma raíz de, de latín. Pero, o, pero o que... bueno, eh, a ver, eh, pode ser a cousa de que como non o falas, pois pues dices que vale. va, sí, non entendo nada, no. Vale. vale. Como agora a día de hoxe, pois Pues, eh, a veces parece que preferimos dicir, pois pues non entendo dale, sí. se acabamos <risa> antes <risa> Bueno, ve de verdade que, que te temos notado eh, eh, agradecemos moitísimo que tivera estes minutinhos dedicados a, a que os galegos do Mediterráneo se enteren dese traballo que están a facer que é interesantísimo e que eh, non, non perdan un tempo que nosotros o, o, no mes de febreiro estaremos atentos para chamalos eh, eh, que nos digan que os galegos do Mediterráneo saiban que en Mondariz e en Tontun fan cousas extraordinarias. Non só mentes como recuperación do noso idioma, que tamén camain recoñen cousas, senón tamén pois festividade galegas 100%. E, efectivamente, así é como así é como se dixe. Pois porque, eu, eu porque... digolles, que falando con nós e nós con, con vos nós, pois teño unha asegurada pois esa o éxito o éxito o éxito, éxito. Porque, porque nos porque no somos talismán coas persoas que falamos xa verá de que xa verán que si sí. Bueno, bueno. Muitísimas bueno. gracias Lucinda, moitísimas gracias Monse eh, Foi un prazer falar con vostedes eh, Cando teñamos o, o, o programa rematado xa lle mandaremos o audio para que teñan constancia de... Para que teñan constancia vale, vale, vale, moitísimas gracias eh, eh, Se si me permitides claro. A mí me gustaría mandar un saúdo para todos eses galegos que que poden andar porque son moitos os que sí, sí. os que se foron eh, que agora hai raíces por aí tamén claro. sí. eh un saludo pa, para todos os Moites. que nos escoitan, os que non nos escoitan e eh, eh, bueno Mañan remite o, o programa en, en Radio FN tamén en Brasil tamén en Suiza, tamén en Canadá o, que, que o, o seu o, o seu falar escoitará se fora e <risas> vamos a andar a correr, correr, correr, correr polo mundo aviante si, si, si, hasta na Patagonia o galla, o galla que se escoite polo menos, bueno uy. eu, eu hai en Barcelona teño un sobrinho, o xe sea que Pues ah, bueno, pues ya pues, les pueden invitar perfectamente. También le mandaremos, sí, señor. <risa> a ver, a ver. Una aperta grande. <risa> venga, milón de bueno, gracias. a venga. ustedes, venga, hasta, hasta luego. Bien. Chao, chao. chao.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 A Radio Ràdio Sant Boi, Dias de Ràdio, amb Mònica Santacreu. 45 Anys amb tu. Galegos no Galegos no baix. ao outro lado do fio telefónico, a Paz Blanco Paz Blanco, eh, eu conhezo con, con o nome Haciendo el Galgo Haciendo el Galgo Que che parece? Eh? Pois ten boa pinta Vamos alá, Paz, moi boa tarde Hola, boa, que tal? Ben vida, moitísimas gracias por atendernos eh, Parabéns por ese traballo que estás a realizar que, que de fondo se escoita Algo que ten que ver Co, co, que, co que vamos a, a... Pero este uno é unha nena No, no, é unha moza, unha moza, moi, moi importante o seu traballo que ten que ver co, co, con eses, eh, eses ladridos que se escoitaban de fondo ah, sí, sí, sí, sí, sí. Xurdo, xurdo. Eh, Non sei se é galgo non é galgo pero o que si sí é certo é que mm, para, para, para xa, para dentro de, un de pouco eh, aí no hotel Vela Fisterra vai desfacer un acto especial único, ah. según teño entendido Superespecial, é superúnico, a verdade que sí Vale, pois, pois parabéns por adiantado Que saibas que nosotros somos talismán para as persoas que entrevistamos Por lo tanto, ides a tener moito éxito Ui, ojalá, ojalá, ojalá se xa acerto Sí, bueno, pois falanos entonces De ese traballo de presentación de, de pase de modelos E ademais... Eh, Caninos Exactamente, non? Sí, xusto, nada eh, o, eh, Pois Pepe, o o dono do hotel de la Cisterra sí. eh, contactou comigo coñetémonos nun, nunha feira de feito de, de produtos para, para camps bueno, sobre todo para cans para mascotas un xeral coñetémonos tiña eh, esa fantástica idea e dixome se si eu estaría disposta a ser a encargada de confeccionar toda a roupiña todos os looks que poderías levar eh, unha serie de modelos moi especiais que efectivamente iban a ser todo cans desfilando no no seu hotel hmm. ou xe xa que ti eh, poslle a vestimenta xusto eu estou encargada de poñerlos guapos e guapas a todos os modelos de patas que, que aparezan por ali a todas esas mascotas que van a estar por ali en realidad de todos cans en realidad, pero Pero que si sí, é certo que ti mm, mm, especializachete en vestimenta de, de, ese, de mascotas porque compre a xudarllles precisamente para esas inclementes do tempo, non? Pois si, sí, eu empecé a confeccionar roupiña para can eh, desde que adoptei unha galga que era moi mm. delgadichi, moi deliadinha e non encontraba nada para ela. Mm. Eu estaba acababa de adoptála ela era moi belliña, e a pobriña estaba moi cuxiña Entón, eh, empecé a confeccionar de roupa Básicamente porque todo o que encontraba Quedaba lle ou moi ancho Ou moi curto Porque son tan larguiruchos E nada, cando empecé a fazer as cousas Pois pues, sí si que notei que Polo menos a cadela iba cómoda e, mm. e, A brigadiña a vez podía correr por la praia Ir polo monte Tranquilamente ven a brigadiña Vale, ou seja, xa... Faz blanco, entonces levadiante adiante, eso, eso que eu dixen antes, que debe ser unha un, tenda ou debe ser un, un sitio especializado de, de, de, de, de ferramentas para, para, para, para mascotas, non? Que, sí, exacto. Si teño unha sí, tenda na que fago ois accesorios para, para canes, fago todo a medida desde, desde cero, o sea, non hai, non hai tallas na miña web, por, le, por decirlo de unha forma. Sí. As persoas teñen que dar as medidas do seu can para que, para que lle faga eu todo a medida para asegurarnos uh -huh. de que de que vaya ben cómodo. Esa tenda chamase Haciendo el Galgo, ¿non? Si está, a tenda Haciendo el Galgo. Entonces, claro, to, cualquier persoa que se chegue aí non só menti ten che quedar te, te as medidas ou levar le, levar a, a, a mostra ¿non? Entonces tomas tú as medidas aí. Eh, si, de feito, os cans que van a desfilar este fin de semana Tomei lleo as medidas a gran maioria mm. A ver, eu si tomo as medidas que non máis tranquila Porque parece unha tontería Pero medir un can non é como medir unha persoa Porque claro. moverse máis Está como máis máis eh, Revólvese, máis difícil Pero bueno, a xente en xeral eh, Apañase moi ben para tomar as medidas Cando me mm. fan un pedido online mm. eh, eh En xeral si que e eu unha vida un pouco rara, así que suelo escribir a persoa, en plan, que raro, canto pesocan, que me, non me cadra a medida do, do contorno de peito longo de espalda e tal. Claro. E eh, eh, nada, mandámonos un vídeo se a persoa non é de Galicia, en plan, pois, intenta medilo así a xa, eh, en geral, conseguímolo sempre. Unha cousa fantástica. Bueno, isto tamén, a ver, ese pase de... de, de de modelos ten, sí. ten, tamén ten que ir nosamentes acompañado do, do, do, da vestimenta, pero si sí, tamén, o mellor dun dunha dun pase, dicir, dun dunha aportación de, de persoas que, que lle axuden o, que o cabelo este dun xeito ou doutro, o que uh -huh. pel, non sei, algo algunha persoa tran alguén máis terá que participar neso, non? Nada, eh, eu, eu en principio eh falei con xente que bueno, todas as persoas que van sí si que nos aseguramos de que os seus camps eh, superan, que iban a estar a gusto en un sitio, que ao final é un entorno novo, con persoas novas, ou mellor música de fondo ou tal. que eh, Asegurámonos que foran cans que estuveran o suficientemente equilibrados como para poder estar nun lugar fora da súa zona de confort, uh -huh. e nada, estarán esas persoas, estaremos nos, e logo hai un profesional que, que está como... Eh, encargado de gestionar todo o que sería a, o desfile en si, mm. en plan que está acostumbrado a pues mira cada tres metros ten que sair outro camp para que todo sala a perfección mm. Mm -hmm. No, eu dicía si sí, algún profesional mal máis como, como, como por exemplo un peluqueiro ou un, un veterinario ah. alguén que que, que, que que non lle que, que, que, que, que lle xude a faciana, non? Si, sí, si sí. Ah, Os cans todos están preciosos, como estean, pero casualmente vai haber unha peluquera canina, pero porque vai desfilar pois os dous cans. Ves, claro, o sea, lo... xa dicía eu. Ainda que estaría estupendo que ela se ofrecese a mm, peitealos a todos, es... a verdade é, é que eu creo que todos xa están guapos como están. Os, os, os seus si que irán pues, probablemente máis guapos todavía, porque os seus seré er, a peluquera. Claro. Claro, no. No, decía eso por o feito de que bueno, Para que, que, que sí Que as greñas poden poden ser bonitas sí, sí. Eh, Dicen que arruga eh, eh, La arruga es bella eh, Pero que o, o caso é que, que Os cans tamén eh, a, a, Non somente es cabestimenta Sino tamén o, o feito de que Se lles busquen Na figura un, un tipo de, de, de Peiteado o, é, Un corte de, de algún o, non sei No rabo demasiado pelo menos ou, ou menos Ou, ou, menos, ou... ou... Pues, da, yo, tamén axuda A veces tamén. as tartelhas Non <risa> no me sorprendería en, que algun levara un quikiriki, que algun levara un quikiriki a xugo carroupiña. A que no sorprendería. Claro, claro, claro, claro. <risa> sí, Bueno, bueno unha cousa, eh, mm, mm, o a mellor hai que ter eh, quizás iso eh, ter, terá terá súa oh, como acabas de dicir, que cada certo tempo pasa un o pasa outro, porque ao mellor eh, uns canscos outros, como non se coñecen e tal, ao mellor o, o barullo, o ladradío que pode haber tamén pode molestar, non? O boe que, a verdade é que eh, o propio hotel en ese sentido axuda, porque eh, o hotel o sea, ten como unha zona previa ao desfile, que o aire libre, eh, todo en natureza, entonces estarán todos ali. ¿Cómo? Vamos a facer, previamente, eh, o desfile faremos un, un pequeno ensayo mm. para, para que vayan todos, a mayoría dos cansco, ¿no? mm -hmm. coñécense porque son, eh, son todos de gente que son clientas miñas que un coñeto, entre elas coñécense tamén, mm. así que vamos a intentar facelo para que vayan un orden que les mismos estean cómodos. Eh, pois a verdade é que vai a ser un acto precioso non para aquelas, aquelas persoas que, que, que, que, que, que bueno que teñen unha mascota e que desexan poiso uh -huh. lucila lino é nonpáe no pase de pase. Pois pues a verdade é que vai a ser unha cousa Eu dicía iso do barullo Porque as veces, claro, cando nunca non coñece a outro comezan a ladrar entre eles sí, Son sí, capaces de Si, sí, vamos a facer primeiro unha dúa de reconhecemento De feito, igual as dixen O desfile empezar sete que a xente empesa virantes para que les entrelles, porque se collezan, por moi mal que son se recendan, pois eso. o que ben sendo todo corpo, se recendan uns aos outros para para que se recoñecan e que e que xa non teñan que xa non teñan problemas entre eles. Claro, claro, porque ás veces pasa eso que cando un canje este con outro descoñecido, empesan a non sei non só mentirse, senón que ás veces tamén eles mesmos empregan sí. o seu idioma exacto, la... e, o final, e, o final é que era a súa forma de comunicarse claro, por eso eu penso que Si, si previamente están un ratiño eles que estean sí. ano puso unha oriña por aí, paseando entre eles, conhecéndose, para despois xa poder probar desa roupiña tamén tranquilamente, un a unha para... Eu creo que o máis importante si é que cada can teña o seu espazo, porque ao final son animais, sí. eh, teña seu espazo, e eh, intentar conseguir que eles mesmos estean este ano... O sea, que se nota moitísimo cando un can está cómodo e cando non defeito a todas as persoas que van a desfilar cos, cos seus animais e que xa eu comentei en plan si deles a mínima dúvida que no que o can poda estar ou pasando mal, ou, se, ou este agobiado non hai problema ese can non desfila eh, eh, e se acabou o, o vital é que eles ven e estean cómodos Exactamente Vale, vale pues de, de verdade que vai a ser un, un, un acto bonito ademais as persoas que, que elevan os seus can son persoas que aman ese es esa mascota y entonces sí, sí, lógicamente sí. van a estar disfrutando eh, a mí lo eh... que me hacen gracia son esos cadeliños tan pequeñinos que aceítalos <risa> <risa> o dúchalos que dadachitos sin cabelo. <risa> es esos que quedan como ratiñas. La sí. verdad que en eso vai a haber ningún porque todos los cans son bastante o mais pequeniño un cruce de podenco que temos ah. que, que vai ser bastante parrandero porque é moi simpático, e xa é un can maiorciño, entonces vai estar aí lucindo canas, pero o resto son cans bastante bastante estupendos. Son son cans bastante de mínimo mínimo 20 22 kilos A ver a un labrador también, ¿no? Porque Pues hay un cruce de labrador que vaya a ir estupendo, que, que va a llevar un abrigo negro, eh vaya a ir, vaya a ir como un señor, ¿eh? muy guapo eso. <risa> pues Como o, o, o dito eh, paz, moitísimas grazas por, por atender a nosa chamada, moitísimas grazas por esa comunicación que nos sí, faz, eh, moitísimos éxitos que te desechamos, de verdade que foi un pracer e unha honra poterte aquí con nosotros neste nos humilde programa Galegos é eh, que cando terminemos o programa xa te mandaremos o audio para que teñas constancia de que isto hai unhas ondas. Mañán, moitísimas gracias a vos. Mañán es, reemites en Radio Fne tamén se escoitará en Brasil, en, en, en Suiza e en varios sitios máis que que, que teñes Ten unha boa tarde que, que chegamos a Patagonia tamén por línia en Argentina, parece, <risas> internacional sí. está todo o mundo como loco as participantes xa si dixen que iban a desentrevistar estaban estaba todo o mundo como loco pois pues sí señora, <risas> dai unha aperta grande a todos esos amantes dos caninos eh, que o pasedes moi ben moitísimas gracias moitísimas, dades eh, un placer hasta logo unha aperta pano de toda pano de todas las cores te quiero te quiero prenda mía te quiero te quiero prenda mía te quiero alma mía te hecho un pano náo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 Sempre és massa, al programa de salut mental de Ràdio Samboy. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda. 45 anys amb tu. Galegos no baixos. Xa temos outro lado do fio telefónico a unha poeta, unha persoa que coñecemos que admiramos e queremos. Chamase Ángela Gracián. Moi boa tarde, Ángela. Moi boa tarde. Eu tamén vos quero moito a vos. Moi, moi boa tarde. Moitísimas gracias por atender a nosa chamada e moitísimos parabéns por ese novo filliño escrito. que que Ten un nome especial, un nome que, que despois nos tens que descubrir que porque ten, ten, ten, ten algo que é... O, o título é Venu sí. pero A unicórnia branca Pero É eh, eh, eh, eh, un xiro Literario, lingüístico eh, Importante, non? Bueno, Venu Zula ten que ver Cos dos protagonistas do libro Que son no. un ceo branco e unha nube no. Un ceo azul e unha nube branca Entón, Venu E, e nube, e zula e azul as Benu letras, azul. As letras o revés uh -huh. as letras o revés claro, as letras o revés sí. uh -huh. e bueno. era o nome que, que se me ocorreu a min para, para um, este personaxe tan devorador que aparece no libro non me pregúntedes por que <risa> bueno a gustoume, a, um, a... Eh, fónicamente, sonoramente gustoume apareceu hai pouquiños días, non? Bueno, que... si, sí, apareceu en, en colaboración co un proxecto que fixemos o artista Cristian Villamire, mais eu el encargouse prácticamente de todo, que o resultado final, bueno, moito agradecemento tamén a Editorial Medulia, Medulia. A Editorial Medulia que Que o maquetou conforme as indicacións do, do artista, artista que quería azul, precisamente para ese mergullo no azul mm -hmm. e si, hai moi poucos días que o presentamos mm -hmm. así que moitas grazas por estar aí tan atentos e por oh, man, acordarvos que... sempre de mim que ademais agora mesmo estou vivindo no rural e teño moi mala conexión a través do móvil, así que Bueno, pero suficiente Por ya. eso estás tan a gusto está É importante Oxe, como como eh como xa ven sabe tivemos aquí a visita de, de Armando Requeixo e eh? dixe nos mándalle un saúdo moi Ah, cordial. non sabía, non sabía que estaba estaba co de Planeta, ca Editorial sí, Planeta, claro, verdade? Si, claro, claro, claro. Que, sí, sí, sí, sí. Pues, eh, eh... Si, si, si, Pois eh Stephenonte que falaba de Ángela Vanzas e eh, e xa eh, oh, si saiu o cañador, pero outra Ángela, outra no, no Ángela sabía que pasara pola editorial, pero Pero outra Ángela que que ademais tamén entre, entre comillas tamén fui premiada porque por, porque me parece que como finalista entréganlle 200.000 €, o sea que Ah, na, pues non está mal, non está C mal, eh. No? casi nada, ¿verdad? Non está mal e es galega, creo, ¿non? Sí, de Santiago, me parece que si, sí, sí, sí, sí. sí, de Santiago Armando presentamos Outro día en Santiago cun aforo impresionante de xente o o seu libro de literatura insólita, uh -huh. unha maravilla, unha maravilla sobre sobre os segredos da literatura, dos autores, da creación dos uh -huh. libros, verdade que un traballo moi fermoso. Bueno, a, a verdad o, o traballo que tites que mm, non, non é comparable, pero que ha eh, acompañado dun grande eh, pues, artista como é Cristian Villamide, pois pues, eh, Poderos, podes acompanharnos, podes dicirnos algo con respecto ao seu mmm, protagonista si, sí, a ver a historia ocorreu xeme bueno, unha vez que estaba xe un proceso creativo de Valleiro e abría pantalla do ordenador e xovía nubes hmm. cando porque estaba detrás a venta pero a verdade que atravesaban as nubes É má sensación como do efémero, do, do paso do tempo efémero, no? Eh mm. eh foi escribindo prácticamente soa, está este este protagonista que bueno, eh, que se pode facer unha lectura de género tamén en clave de género porque é un é un personaxe narcisista xa dentro o primeiro momento que a súa obsesión eh cazar nubes no? mm, uh -huh. eh, eh, realmente está eso está mirando las nubes cazando las nubes seduciendo las nubes hasta que aparece una nube que se llama uncornea branca ya mm. que tengo un pequeño idilio uh -huh. pero o libro está todo contado ya dentro final de ese ililio de decidilio que acaba uh -huh. eh, que todo é, eh, pois un recordo de, de todo eso que pasou, ¿no? Mm. E logo hai unha reflexión final que eu creo que foi un dos elementos que máis seduciu a, a Cristian Villamire que foi poñendo nubes a cada estampa. Mm. O libro son 60 estampas de de de recordos dos mm. dous personaxes e dasas vivencias e que que dubida incluso da existencia deses dous seres e de e de todo, ¿no? Un pouco o modo un amuniano de de dubidar de duvidar da, da existencia. Se si queres, leo vos ese fragmento final para que vexades un pouco o ton do libro, porque é un ton entre entre filosófico e... Eh, Pois pues, é un placer será un placer John, a un ratero, claro que sí. A verdade é que, anímate, anímate a leelo de... de, de Digo, porque, bueno, así contado o argumento, porque é un libro que tamén como moi poético, che, de como estampas, tí, que, que podría ser esta lectura, pero tamén podría ser unha lectura sobre a existencia, reflexión sobre o tempo de existencia. Uh -huh. Pois pues, entón, eh, leo a, a estampa número 54, que se titula as nubes... Non fosen máis que outra forma de ecuación E as nubes non fosen máis que outra forma de ecuación Di Venusula Imaginemos unha nube De nome Climnestra Ou Xenebra Ou bogarí Ou Antino Ou a Unicornia Branca Ou I Que ama a Orestes Ou a Arturo Ou quizáis a un anódino médico de Vila Ou o Emperador Adrián Ou simplemente a Venusula Digamos que ama a equis. A acción transcorre na Anatolia, en Escocia, na Provenza, na Vitínia ou tan son o bosque das unicornias. Zeta. Amanse. Os acontecementos que se describen só teñen como misión a a Venusula a descubrir a natureza de esas nubes. Climnestra, Xenebra, Bovarí, Antino, a unicornia blanca, W... Noves necesarios porque todo o que non ten propio o que non ten nome propio non ten existencia real. A clinestra Genebra, Bovary, Antino, a unicornia branca, é v, só son nubes. De súpeto un refacho de vento golpeos os pesamentos de Venezuela e as súas nubes esvaecense no vento frío da tarde. Mm. Que que fantástico. A mais esos nomes que teñen moito que ver coa co literatura tradicional, por que te decirla, fantástica, sí, Magambo Parí, Senebra, que porque to, to... nesta historia tamén hai moita meta literatura, porque claro. eh, a Unicornia vaiche contando a Venusula historias, non? Sí, sí, sí. encontros que, que teñen no bosque das Unicornias. Okay pois para dormir, para adormecer, el baile contan, contando era baile con historias, non? E, e, e, e, e que, a, a, bueno, que que tan atraínte como por exemplo esos dos unicornios escativos, pois parece ser que os unicornios é eh, eh, un, un imán, non? Que, sí. que, que les atrae muitísimo. Sí, mitísimo, sí aquí en realidad eh, o tema da unicornia é pola forma que ten a nube claro. cando Venusula a mira, non? é claro. un cabalo sí, sí. Dina di descripción que el fai Eh, non é un cabalo, non é, é... É unha unicornia. A ver, uh -huh. a ver se a topo que teña aquí o libro. Eh, Carai. Eh... Que, que cosa máis... A unicornia está tombada e cos pés colocados baixo do corpo. Os seus ollos son dun azul intenso. Parece atonado tona a, da auga dos mares que rodean as illas. O pelo non é esta escena. Bueno, non é esta. É outra. Bueno que, eu que no, pero é preciosa, eh? Facía referencia, precisamente, a iso de Cónico Porque a miña neta, que ten de... Cualquer dibuixo, qualquer cousa -co que teña algo que ver cos unicórnios... Bueno, abrensillos oiños e eh, está constantemente... Sí, el... os sí, ne... os sí, sí escativos... este libro... Eu creo que ten esa lectura infantil, porque son estampas sinxelas... Aí, E hai tamén toda unha literatura ácido nonxense... Neta... Eh que ten que ver un pouco co iso, uh -huh. pero aquí realmente que okay, o tema dos unicornios soe por esa soe por esa pois es... por esa forma que ten a nube claro, que dalguna no... maneira eh pois pues sea máis protagonista de todas as nubes que que seduce Venezuela, ¿no? Ten forma de unicornio. O a él parece que ten, ten forma, forma de unicornio branco. Claro, claro, de... Pero fan... sí que está muy de modo tema das unicornios. Si sí. sí que me gustaría escribir por sobre ese animal Tan fermoso, non? Claro. Porque... Mítico E Porque... sí. tan mágico ao mesmo sí. tempo mágico uh -huh. e mítico, claro que sí Bueno, eso hai que elevalo o clube de lectura De, de Castro Verde, non? Bueno, o clube de lectura de Castro Verde é unha maravilla. Somos moi felices ali, lendo libros. Claro. Podemoslo levar, si sí. que... É unho un suelo levar aos meus, por iso de que, bueno... Pero, para... Con... Sí, por, por, por a humildade que tens, pero que en realidad hai que de, de, de facer disfrutar aos demais do que un fai, tamén. Sí, sí, claro. sí. Eh, Concellería eh... da Cultura que, que de castroverde que se de conta e, oi, hai que poñer aquí en valor o... E, a máis, Entre os veciños máis cariño podo ver. Así, ah, claro. eh, elas piden a veces e eh, compran os meus libros, son son, digo elas porque bueno, temos dous homes e eh, eso eh, eh, somos 20, então bueno, A maioría femenina. A maioría feminina, <risas> son moi cariñosas, a <risas> veces compran os libros eh, claro, claro. e ese sí que o queremos tamén presentar no, no centro sociocultural Paco Pestana, pero bueno. A ver, si sí, podo levalo e eh, pois que agora mesmo a literatura galega ten unha calidade tan extraordinaria as traducións mm. tamén que me pois que me sinto como na obriga de mm. de levar os mellores, no? Pero mm -hmm. bueno, si sí co levaréi para que para que Claro. claro que, sí, que... que sí que o coñezan e bueno, é é moi fermoso pois botar a andar un club de lectura e que y que funcione, que é unha experiencia tamén que estou vivindo agora mesmo. Que además ti coordínala, ¿non? Sí Sí. Nada menos o, sea y, que, y, digamos, o centro que se acababa de abrir Agora mesmo ten moita actividade En, en, en, en realidade Bueno Pero agora estás moi implicada precisamente na presentación do libro que hai días, vai poucos días, comenzou. entonces seguro que te, te reclaman, aparte de xa ti vexes no lugo, pues, reclamante para que podas facelo noutros lugares tamén. Nalgúnha na biblioteca, na algunha librería tamén, non? Eh, de, de... A presentación do libro de a presentación do libro esta Fíxose, a presentación do libro Fíxose no a primeira no no centro no no Bello Castro de Lugo. Eh sí. e, e contamos coa coa contellera de Cultura Maite Ferreiro. Eh eh aí a primeira en setembro, despois presentámoslo eh, como ten así tamén este peso tan grande a, a arte que ten o libro, a ilustración, pois tamén o presentamos na Fundación Granel, okay. e agora vamolo a presentar en Pontevedra, estamos un pouco como de xira, pero, bueno, Cristian, a mí que ten moitísimo traballo, e a miña agenda está menos menos repleta, pero está, agora me as custa en Madrid, entón resulta un pouco, a veces, difícil cadrando as datas, non? O libro tamén ten un, un prólogo moi fermoso de Paula Cabaleiro, que fala... Uh -huh do que son as nubes na historia da pintura e do que significa falar de nubes e protagonizar tanto artística como literariamente pois, eh, que o tema das nubes ten moito que ver co, co paso do tempo e curiosamente que unho non o sabía pois foi unha, unha temática xa que trataron moitísimos artistas uh -huh. moitísimos artistas antes que min literatos tamén, porque incluso Getz creo que ten un libro que se titula Tratado das Nubes, que non o link, pero, pero que xa xa chamou atención, pero dentro do mundo da pintura é unha, é unha reflexión moi interesante. Incluso contaba Cristian o día da presentación que houve un fotógrafo que pasou dez anos da súa vida fotografando día a día nubes. Sí, que ademais teñen un, un, un halo especial que, que, que ardoxe non son co márdemañá, de mañá co cada sí. unha delas é eh, eh, algo, algo que é non sei, transparente, a veces bueno, que que, sí, que atrae, non? Sí, esa, ¿no? esa simboloxía do efémero, do inconsistente, do fugaz, uh -huh. do transparente, non? que nos fai dudar incluso de, de, de, de a súa propia existencia, non? Sí. Eu agora que teño os nenos de oito e nove anos que estamos estudiando o ciclo da auga, pois pues, vexo tamén do outro lado a, a versión como máis científica do concepto de nube, non? Uh -huh. Pero si sí, desde o punto de vista artístico, foi unha tentación, porque, uh -huh. bueno, mirar as nubes é mirar pasar o tempo, non? Tamén, sí. tamén, claro, claro, claro. Sí, sí. A máis, como ah. corren e como se, como sí. se desenvolven tamén, sí, tamén E de sí. como desaparecen, sí, sí, e de sí, como sí. se perseguen nun pouco disso vai o libro, non? Uh -huh. O que pase que por detrás de todas estas nubes Está o oceo azul de devorador uh -huh. Que as coleciona, e as aprisiona, e as engaiola uh -huh. E as namora, e as descri, uh -huh. as destrua ao mesmo tempo, non? Áánxela, eh, na túa creatividade poética tes tamén algo se ha preparado Bueno, pois este ano parece que é ano un ano de, un ano de, de, de libros aínda que eu eh, teño pouco tempo por resto da maternidade que é maravillosa, pero tamén nos limita o, o, o tempo, tempo dedicado aos proxectos persoais. Eh, este ano saiu tamén que tamén nos vamos a presentar, que ainda non o presentamos, Ajá. pois un proxecto cunha editorial portuguesa sobre un gato lector, bueno, unha gata en concreto, honorata, que unha gata con moito honor, porque se fai lectora. E tamén estamos con ese proxecto, que se presentou na feira do Porto, pero aquí en Galicia aínda non o botamos a andar. Hai un libro de Antonio García Teixeiro, do poeta Antonio García Teixeiro, e meu que saliron nesta, nesta editorial 30 por unha liña, que vai apostar polos libros tamén en galego, en galego e en portugués. Perfecto. Eh? Pois pues entonces somos primicia aquí, en Cataluña, da <ríe> <Se la, de ríe> túa... A tua creatividade, é verdade que xa, pois, pois bueno, pois, adiantamos a, posibil, a, a próxima presentación claro. Pois moitas grazas por para, por de... Entón, cando teña xa en, en, en lista aí presentado, pois pues, tam, tamén teremos que dar darlle vento, como díngo os mariñeiros, hai que lle dar vento. Ah. Encantada de darlle vento sí. nas vosas ondas, que okay. son maravillosas. Están chegando, ademais, aquí, tú, son maravillosas. Tú que saibas tú que, que non somos talismán para as persoas que entrevistamos e coas que falamos. Por lo tanto, o éxito casi, casi o tes garantizado. Pois pues moitas grazas. Bueno, que, que non te incomodamos porque sabemos que a partir no, Eu queria, eu queria cinco... preguntarle unha cousa dille, dille. a Ángela. Si, sí, a ver. Se coñeces aí en Castro Verde a unha tal Lucita que foi mestre. Lucita. E como se apelida? Eh, Carreira, me parece que se apelida. Eh, sei que o seu fillo te unha... de un unha... unha um... Desto de, de dentistas e na carretera Cerca do cruce vale. Non a coñezo pero preguntarei, vale, preguntarei. Sí. A próxima vez que falemos e... Douche máis información, porque eu non a coñeço uh -huh. é, é de Neira de Rey De Neira de Rey Sí bueno, uh -huh. o, o no no Correa, me parece que é Non a coñeço Lucita Correa ou Lucita Carreira Carreira, Carreira. Uh -huh. Bueno, pois eh, eh dicíache que mm, muitísimas grazas por atendernos que, que que sabemos que tes estás ocupada a partir dun certo momento entonces que estes minutos que nos dedicaches foi para nós un placer e unha honra O prazer é meu e a honra tamén unha aperta moi grande muitísimas sí. grazas Ángela ata logo ata ai non me tiras con ped a tiro outra cousa poder Novax, con Armando Fernández y Julio Cogil. Som a todo el país. A todas las xarxas. Som joves. Y som al teu móvil. Y a la teva radio. a o magasín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la Sardana i la Copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis. Coplejant amb Caralpe de Monte. I a la teva ràdio. Coplejant tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi. Borto viva. Oh, on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 I l'Ajuntament de Sant Boi I la Universitat Politècnica de Catalunya Llancen tres microacreditacions universitàries 100% subvencionades No cal formació prèvia I contem amb el suport De les principals marques de vehicles Entra al campus FPCAT, UPC I matricula't avui mateix Pensa la nit de cap d'any Sense ningú amb qui celebrar-la La soledad no desitjada fa la vida menys vida. Del 13 al 19 d’octubre participa la setmana contra la Soleddad de San Juan de Déu. Galegos no Baix. que xa me tiñas na mau pensaxes porque era pobre que xa me tiñas na mau putas sedas ten o corpo en un casa e demarrao Lerol, Lerol Eso lonche lonche o perto calquera estén amor eso lonche lonche o perto calquera estén amor eso me porta sona perdición alguem lerol lerol lerol lerol lero, lero, lero, lero. Polónia, non mai muller como ela el, O seu sorda, eu homem, a carne come ela ya temos outro lado do fio telefónico a un especialista na música galega, sí? un cantantes de extraordinario, Xurxo Fernández, Hombre. que además, además <risas> vámoslo ter en directo aquí no Ospifol o día a fin de semana do 24 26 de, de outubro. Vamos ¿Cómo? a saudalo. Moi boa tarde, F... Xurxo. Oh. Hola, boa tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis por ahí? Bienvenido, muchísimas gracias por atender a nuestra llamada. Ya ya atender nuestro convite, que nos queremos hablar de ti, no solamente por, por por ser un grande recolector de, de, de nuestra música gallega, sino también por la tu interpretación musical fantástica que estamos escuchando de fondo. Moitísima de grazas, é sempre un placer volver ao vosso programa. Bueno, Xuxo, eh, eh, te has preparado algo especial para ese hospifol que teñen previsto aquí o, o da Casa Galega do Hospitalé? A ver, eh, é un festival xa especial en sí, no? porque claro. é un festival que aposta pola polas músicas de tradición oral de raíz claro, claro. músicas de raíz eh, que bueno que, que se está consolidando de alguna maneira ¿no? uh -huh. como un referente na comarca de Barcelona uh -huh. pois pues, pues, sí é unha ocasión especial para mostrar o que facemos nos salir nos no, no recuncho noroeste de Galicia bueno uh -huh. pues vamos a presentar xente que non o conheza por un lado a nosa tradición tan rica eh, a nosa tradición De, do, do que canta a xente mm. eh, a xente de base por decirlo de alguna maneira o ¿no? mm -hmm. eh, que se cantaban nas, nos cortellos eh, as cortas nas vacas cando se limpaban unha de estas semanas se facía o baile al ali claro, ah, exactamente, sí. Sí. que coñezan eso de onde sai esa música e despues para xente que xa coñezan esa música para la, la, eh, galegos para para fillos para netos e para xente que xa chegou de alguma maneira a tradición galega, pois a través de alguma, de alguma casa galega ou o que fora, pois llevamos a ofrecer a posibilidade, pois, sobre todo, de que bailen, porque é un concerto que vai ser para bailar. Para bailar. Vale, vale, vale. Sí, porque ademais, te acompanhas casi sempre a tua exp eh, exposición, mm -hmm. os teus certames, con eh, darlle os pés a que, a que a xente <risas> non, non vexe somente un concerto, de, estamos es mirando eh, ah, exactamente. Sino, Sinón, que, que movan o pé Hasta ti mesmo, algunhas veces, te arrancas Hombre, a eh, nosa música é de bailar Claro, Nossa música de bailar. Se queres podes te sentar e coitala, porque bueno. porque tamén transmite, é maravilloso tamén desde o punto de vista do espectador, uh -huh. pero tamén te invita a participar. Entón, eu creo que o éxito que ten a nosa música polo que triunfou nas nosas aldeas uh -huh. e sigue triunfando agora fora das fronteiras é porque permite moitas maneiras de participar nela. Uh -huh. claro. Pero o principal é bailala. Sí, bueno, bailara porque o mellor o ritmo que lle dan eh a, a, tamén vén acompañado dun bon tocar da pandeireta, que non todo o mundo ten ese e, ese don, ese salero, non, entre comillas. <risas> bueno, aí hai que pelear E darlle moito e, e darlle moitas fixádevos que a pandeireta é un instrumento que, que parece que é unha tontería, sí. que é unha cousa eh superficial incluso dai ese dito que me espanta que di somos un país de panderetas vale. digo, pero que malo ten ser un país de panderetas, sí, maravilla sí. que seamos un ver, país de panderetas sí, sí. a, <risa> a ver que na sabe tocar como, como, os, que, como os que o fan no, no, no. Sí. eso non, non é un é un instrumento moi agradecido porque a verdade que Acompané. podes dar pasos Nel, dentro do instrumento en, en moi pouco tempo uhum. se te aplicas un pouquinho pero tamén é un instrumento que polas súas posibilidades que ten nunca deixas de aprender eh, podes tocarlo toda a vida Eh, sempre vas cousas que aprender si, sí, porque ademais eh, eh, do, do, do que un se acostuma non porque eh, eu teño visto moitísimas persoas que, que sempre eh, apóianse na man dereita para poder tocar e outros que o fan coa man esquerda e o feito de, de, de, de ter posibilidades de facelo dun xeito ou doutro do tamén lle dá un, un xiro ou unha interpretación completamente diferente non? Si, si, si. Bueno, e nos ademais somos especialistas, aí somos camaleónicos porque en Galicia é verdade que acollemos coa outra man, mm. pero, pero acollámosla coa dereita normalmente e tamén acollámos coa esquerda se si nos dá gana e se si sí. estamos nos bancarios pois pues, acollámos coa esquerda e lhe sí. damos coa outra. Sí, eh, que, sí. E tamén nos facemos eh, fantásticos e somos unha potencia en pandeireta. Claro. A parte, a parte de eso bueno, eu ali estive moito tempo agora, xa levou moito tempo que Aquí en Cataluña pero estive moito tempo en, na zona de Viana do bolo sabes da gudiña e todo lleíaás maior as persoas maiores eh, que, que, que, que que non me gusta decir llevelos eh, as persoas maiores que, que non somentes eh, retellaban con ela sino que ademais empregaban o puño non, non é somentes eh, tocala de, de xeito o, tradicional dun, dunha forma única senón que cada unha eh, é especialista, cada muller é especialista, non? Sí, sí, bueno, hai mulleres que, que son auténticas mestras de feito eh, as, as responsables de casa a xente como amigos xendía que se dedica profesionalmente a isto, é esa xente maior que nos transmitiu unha técnica uh, pues digamos, moi refinada, non? Sí, sí. Darte de tocar a pandeireta para acompañar a voz sí, porque sí. non é só tocar a pandeireta, é eh, cantar con ela Mm. Eh, o ritmo, levar o ritmo levar a entonación levar todo eso queres dicir que, que, que non é o mesmo tocar unha, unha, unha xota que tocar unha muñeiro, que tocar unha, unha lalá claro, claro si, sí, é que haxa un diálogo entre a voz e a pandeireta tamén non? que se xa unha cousa eh, que vai paralela digamos que a veces siguen camiños diferentes pero dialogando non? que é claro. a maravilla da, da pandeireta coa voz. Uh -huh. Bueno, eu quería che estamos coitando pe, peces tú, con nós deixámonos por por porque é millor, eh, que non ter nada que nos esco, eh, que, que nos moleste, pero o que o que si, si quería preguntar che que se si agora xa o CD está un poñiño desbotado, que estás sí. traballando para poder recoller ou po, poder dar a coñecer algunhas novidades máis da túa recolleita especial. Eh teño que apuntar que o de do CDs está pasado, non está o momento de acordo, eh? Bueno, entre comillas, eu porque... dicio entre comillas, entre comillas. Sí, sí. pois pois te que está volvéndose CDs, mm. que se están volvendo, a xente está volvendo a comprar mm. aparellos reproductores de CD e claro. quero volver eso, porque mira, al final todo volve. Sí, sí. sí. Tivemos a época Que volveron os vinilos E mm. de repente se empezaron a sacar Porque claro, cada soporte Ten o seu son especial sí, sí, sí, sí. E eh, agora hai unha corrente Que veixo, é eh, unha xente nova mm. De recuperar os CDs E están escutando a música en CDs sí, sí, sí, Agora dentro de pouco antigo Xa son esas plataformas de escutar música por internet sí. Eso xa se vai quedar antigo Sí, no, pero, a, a ver, eu digo xoso porque do, no, no que comentamos de algunhas persoas que, que se dedican precisamente a música e tal, e, de, dicen o no é que o, co USB ou co, co plataforma eh, Spotify e algo máis, sí. xa, xa temos suficiente e tal, eh, parece ser que non, sí. non se atreven porque a inversión non é, sí. non é fácil de recuperar é o que dicían eles Si, sí, bueno, claro, a ver desde logo se queres invertir non inviertas en pandeirentas millosos pero a xente que quere invertir se, invierte en, se comp compra pisos se compra baixos, locales, comerciales claro, claro este, este é outra cousa sí, sí, sí, a pandeirenta para invertir no a pandeirenta únicamente para gastarse Que sí, es sí, sí, sí. que que, que, que, que un Bocoiro, claro que sí. Eh, y Amor ferreñas, ferreñas, claro que sí. Bueno, esco, sí. Sucio, entonces, entonces estás pendente de, de, de facer publicación de de, de algunha das túas recolleitas, e interpretacións. Eh, se vou sacar un novo disco, é a sí, pregunta. Sí. Eh, pois Espero que sí, que vale. si no nos sacara cara, vale, vale, sería algo malo. <risa> Cando, no lo sei. Cando no lo sei porque a mí no me gusta trabajar con con con plazos. Con, con presas, sí. sí no, con, ah, con... Bueno, a veces os prazos axudante a a, a poñerte un horizonte e unha meta, porque senón sí. unha cousa pode ser eterna. Y claro. eu son especialista en en facer os traballos sí. máis lentos do mundo. Xa sí. con Radio Costa tardábamos en sacar un disco mil anos, despues sacábamos outro a cabo dos mil anos. Con medido. Eh... Vale, vale, vale. <ríe> Pero bien. tamén é verdade que os discos van madurando según os vas tocando. Entón, claro, claro, claro. Cando tardas máis en graválos, uh -huh. tamén gañan. Moi ben, moi ben. Sí, pues, pues, então, a pregunta Para que quero contestar Non quero parecer que va das preguntas sí. eh, Vai salir un disco novo? Si, sí. vale. Cando non nos hai bueno, pois eu preguntaba eu preguntábache porque como como somos curiosos tamén que quero decir apuntalo na nosa xenda para dicir sí. bueno máis ou menos xxe ten previsto pois sermos premicia para cando teñase eh, cando teñas que que publiclo entonces vos avisareis. vos avisare eso é que eh, o que quería nada máis que eso bueno xa che, xa estaremos aí nesa fin de semana precisamente que eh, xa logo ¿no? eu eh, É a fin de semana que ven, sí es, que ven. Eh, Pois entón eh, Por lo menos para escoitarte e Aplaudirte Bailar ao mellor tamén, pero Ser dúas cousas seguro bueno. Eu bailar Eu escoito bueno, xos... Mira, no noso concerto bailan Hasta os que están sentados E non xa o veredes Sí señor, sí señor no, Tífalos fal, tí mover, de verdad uh, que sí Cando Falles mover el actú, esqueleto Las tuyas actuaciones Si no que miren cualquier, cualquier actuación del no lugar Verás ti que sí. cuando él, está, cuando él eh, Interpreta el no lugar Todo el mundo Hombre. Bueno, de... bueno, de verdad de Que es un placer escoitarte Estir eh, contigo aquí, no nos humildes radio Que por cierto, os nosos escoitantes Estén atentos para poder Chegar a fin de semana a, Ahí a os pifoles Qué bello no hospitaletco van pasar ben. Que ademais é gratuito. Eh, exactamente. Ben. Ademais eu a min caen eden. O o lo non? Claro. El, el eu tabe... caigo da cama e... Estás a lixa. está ali xa. Sí, está ali, do, do, do, do lugar de, de interpretación. Claro que si. Sí. Do parque, sí, do parque. Sí. Bueno, que moitísimas gracias Xurxo. Unha aperta grande e moitos éxitos. Pois, vemonos o sábado pola noite ali nos concertos, logo. Claro que Mira, sí. este é, ano pasado funde público e este ano vou tocar Moi ben, moi <ríe> bien estupendo. <ríe> Moitísimas grazas. Ai, que busco, hai que facer... Fum aperta, tal sábado, logo. O sábado, Faremos un retrato. Claro que sí. <ríe> sí, que seja bo, por favor. Vale. Porque hai Aquí, cando se fala de retrato, decís, non me moivo. Jajajaja. <ríe> Bueno. É, é que miña avó cando se facía unha fotografía sí. chamaba yo o retrato É, sí, aí chamámonos logo. Claro que sí, sí. Bueno, o, eh, o, o dito que, xo... no, que facemos un retrato xuntos o sábado O mellor Hombre, sí. Ellos, sí. Sí. Claro que sí, pues quedamos así luego. Veña, un aperta grande hasta el otro momento. Una sí. aperta para todo, hasta, hasta, hasta, hasta luego. éxito. Hasta luego.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 Pensas que en rádio tot está dit? Creus que res et sorprendrá? Cada 10 donem resposta a aquestes preguntes. Cada 10 shows, de 10 a 12 de la nit, i sempre en directe. I plena música, paraules, i aquest quelcom més que busques si necessites. Els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical: un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia musical cada dimecres a les 4 de la tarda amb el Joan Sola. alegos no vaix obviamente Xamos a música das tan xugeiras que falan sí, das mulleres E tamén queremos falar con unha persoa que está na Fonsegrada Manuel Foteiro da Fonsegrada Que ten moito que ver co as nosas heroínas As llevamos a falar con o meu, non? Con Manuel, vamos a ver, Manuel, boa tarde Olá, moi boas, boas. Ademais, boas, de verdade, que na Fonsegrada ahora, eh, A esta data de outubro, da xa de outubro 22 grados, pois pues, iso, no, que está nada máis. Bueno, pues, non eh, no son eh, grados de equino, no, estamos con 21. Uh. Non no era, bueno, bueno. no era boa, non era boa, pois, a disfrutalo. Eh, bueno, eu queria falar, <risas> eh, a disfrutalo, Manu, eh, que, que fixe-me moita gracia algunha das cousas últimas que estás provocando, pero unha delas interesantísima que, que foi publicada na Voz de Galicia, la, ul, la última habitante dunha aldea de Navia, que dicía ela que vivínse en luz nin auga, pero fame non pasei. Eso é o que manifestou e, ademais, é a realidade do ah, vale. momento de faz 70 anos cando ela aterrou naquele naquel lugar donde sigue vivindo. A senhora Valvina non? Efectivamente. A senhora Balbina é unha craque. Sí. É, é unha... A ver... Isto é o que se tiña que explicar nas universidades. É eso. Tamén outras cousas se explican interesantes, é evidente, non? Pero estas historias de, de unha xente que, co seu esforzo, co seu sacrificio, Mantuvo o rural, mantuvo, sacou a súa familia adiante eh, Inda ten vigor, ainda ten enerxía con 93 anos Para non deixar que esmoreza nin a súa casa, nin os seus eh, de, arredores que ten todo o lipo, bueno, etc Isto é para explicalo máis ampliamente, no, non só na entrevista esa, eh, porque uh -huh. realmente este é un caso eh, que, que merece, que chama atención, non? Bueno, aparte de que chama atención por eso nos, nos, nos puxemos en contacto contigo para que lle expliques o claro. algo do Mediterráneo, algo que aínda pervive e subsiste. Además, fixéchelle unha foto que no, tamén. Además hai unha cosa que me denciloe e que o compañeiro Xulio mhm, dixe moi, poderíamos falar co, co teu veciño con Manuel o foteiro. Sí, sí. Que, que nos contara algo desta señora? Claro, aparte de fíxesei unha foto fantástica que a máis ela presume, coido que chegaba dela, unha foto que ten un, un, unha manta tecida por ela mesma ah. o seu nome, non? Efectivamente, ela eh, dedicouse a tecer cando casou, que, que era unha fonte de ingresos importante porque sabido é eh, que daquela os ingresos eran escasos e eh, claro. eh, necesitaba tuvo cinco fillos ía, bueno, unha vida eh, como como moita máis xente no rural, non, sí, familia sí. numerosa e demais. Eh, TCF dedicouse a actividades moitos anos. Eso sí. tiou, pois non hai nada máis que ver a proba dessa fotografía que se ve, unha que teceu foi para aí, la seu nome é Plies. Sí. Eh, unha unha muller que que si estamos un pouco falando con ela, O mellor asombrámonos da súa sabiduría, da súa capacidade, sí. bueno, etc. unha muller eh, que hai máis mulleres así, Evidente, esta xeiu a luz por razóns varias, pero pero que a importancia que ten a muller, a muller as mulleres do rural. Mm. É, é dicir, tú puxetes en valor algo que, que é importante da, descubrir e dar a coñecer posto que moitas persoas que veñen da fora a, a traballar aquí, eh, pois que, que saiban que aquí tamén se traballaba duro eh, hum, e, eh, e eh, con, grande, con, con grande valor, en, en lugares onde non aparecía a luz, é dicir eh, onde non había eses adiantos que hoxe en día poden disfrutar deles non? Eh, a ver, para a xante que que teña menos de 40 anos o que este escuitando, e os outros tamén refrescamos a memoria, a ver, cando Balbina casou en Freixeiro, mm. eh, esta muller, naquel pobo, en nos outros pobos, en liñares en Caizán, sí. en Brente, en Vilabol de Abaixo, en Vilabol de Arriba, en Cebane, non había luz eléctrica, mm. non había auga nas casas, había aquí a fonte, mm. non había camiños, camiños, Porque os camiños eran de carro, de un 20 de ancho o un 50, que claro. de paso um, peatonal, para o que como se diría, ¿no? Mm -hmm. Quererse decir, non había maquinaria, non existía ninguna máquina. Mm -hmm. Eh, esa era a vida, que había, había que hacer mm, un esfuerzo, todo era manual, sí, ayuda sí, dos animais, <ríe> Os vítores e os cuadros, pero que ler dicir eu que ali traballaba todo o mundo, para que non había outra maneira de sacar a vida adiante, para ter pan, que eh, os rapaces novos pensan que sabe a panadería dunha bolsa, sí sí, sí, sí, pero para ter pan había que cavar no monte, eh... a burroe irar, e despois chegar ao fouciño, mallar o magi, carretar o pan, o carro de casbacas ou con bois, sí, sí. las... pero pois pues, había poucas casas. E despois mallar con unha malladora o que a mallar o, malle, o mallar con a malladora daquellos embotchur Dieter que vinieron pues nos anos 60 ou por aí. Sí, eh? Eso era a vida para chegar a, a ter pan. Uh -huh. Bueno, e, e además ela dice que bueno, o, o, como ti explicas aí no, no, no teu traballo no, no, no, no, no artigo, que, que ela que leva, leva setenta anos vivindo na mesma aldea, pero que guardaba na súa retina momentos especiais que agora serían impensables, é o que estás dicindo, se gara o fociño sí, sí. e maillara a maille. Acordábase tamén de que o, o, o, os días que, había, bueno, que, que non había teléfono, já as longas viaxes que tiña que facer para chegar a Afonso Agrada. Uif, claro, es evidente, es que ahora con este aparato que tenemos eh, que que aquí temos un ordenador nada más, nada, eh, temos o control de tantas cousas neste trevello, está parece nos impensable, pero aquí sí. teléfono, teléfono eh cando é la era casufa, 70 anos non funcionada, habría dous teléfonos ou tres. É exactamente. Eh había unha xente chamaban a Telefónica, que era un lugar onde te conectaban, ah, e eh, despues fui xampeando, pero, pero, vamos, eu cando cheguei a Afonso Grada en 1969, ainda había moi pouquinhos teléfonos, de feito, había o número 20, o 29, outro, te chamabas a, a centralita, timbraba, dabas a manivela, e, pois, pues, con can quer falar, cu 27, pasabate cu 27, e, eh, es dicir, eso xa era medio adianto, pero é que eh, nos povos o teléfono non chegou hasta pasados os 80, como a luz, É, a luz eléctrica. Si non había luz, non había electrodomésticos, non había nevera, a nevera era o rio, claro. non había lavadora que había que lavar na fonte ou no río, bueno, etc. A, a verdad que eh, po, eh, eh, ser, darlle a coñecer aos novos este traballo, esta forma de ser, esta forma de vivir, que é importante, posto que así valoran o que, uh -huh. o que os, os grandes... Eh, non sei, comunicadores non valoran, que é importante que va, nada É importante que estas persoas maiores de, de, de, teñen un valor, o sea, polo menos teñen exposición natural, que os rapaces novos saiban que uh, o pan faciese doutro do xeito e había que traballalo para poder mm, mm, despois comerlo. Era exactamente. Sí, sí. explicatxe, te veixo, moi ben. Unha exposición natural, perfecto. Eh, o que esta muller conta é a súa vida. ¿no? Non é unha historia de destas de, de película que aparece no papel coushene Ah, si sí. <risos> de entretenimento. No, no, no, é a súa vida real, é a súa vida real. real. No, ademais outro cousa que que tamén importante que que, que tamén eh, hai que poñer de valor dice en la di que recibe os fillos, yo as pero dice, sí, está, xente, están en permanente contacto con sí, eles. Sí. Sí. A xente nova marcha e volve de visita mentres as vivendas é unha expresión se genial. Si, si, si. Pero pero é a realidade esa, sí, Si, que porque a potenciación do rural segue... Mm, eh, eh, non sei, faltalle un poquillo de axuda administrativa, non? Sí, no, faltalle moita axuda administrativa. O que pasa que é un tema complexo, eh, eh, xa o falamos máis aquí e tal. Sí. A ver, é un tema tan complexo que... Eh, Ni, ni, bueno, os conselhos xa non poder ir para fazer nada porque os concellos se, se dan a, a, a mínima asistencia á xente co, cos presupostos que teñen que moita xente pensa que os presupostos dos conselhos son por habitantes e iso, para rural, iso é claro, terrorífico claro, porque claro. talvez hai menos habitantes bueno, sí, etc. Sí. Pero nin, nin a propia reputación que é a administración máis próxima nin a xunta de lei dirían capacidade, eso tiñe que son aposto desde Europa nin o goberno central diría capacidade po, po tema do rural A ver, vai se mantendo daquela maneira, ta ta ta, pero realmente unha aposta por polo rural non existe. No, é no, no. unha e... cousa é que se disfrazan as cousas diga. Bueno, pois pues, hai que conservar, así, todo to pinte moi ben, no. pero eh unha aposta por o rural eh, tiña que ser desde, desde Europa. No, aparte de que si sí, a implicar a Europa sería importantísimo, pero pero o que o que eu acordo me de cativo do comercio pequeno que había esas comunidades de montes que explotaban os montes, que os limpaban, que ah, que tío. entrecollían os piñeiros para para que para que non puideran ter demasiada maleza ao redor e eh, e eh, esa potencialización ou esa potencialidade que aínda existe en Galicia, pois pues evitaría muitísimos incendios, evitaría muitísimas cousas bueno, que... Eh, unha cousa que non se dá a coñecer Eu fixei algún trabalho desde hace moitos anos eh, Pero a recollida de setas aquí eh, Por exemplo De, ejemplo, de por cogumelos eh, Que hai xente que, que gañou 20 mil euros nunha tempada eh, pero, pero de que estamos falando eh, De que estamos falando Que é gratis eh, bueno, Evidente que hai que eh, doblar o espiñazo eh, vale. E recoller do chan Pero non costan nada eh, E, e recollerlas e vendelas hmm. Pois, sí. ahora mismo, as están estragando e perdendo por falta de alguén que as queira recoller. Isto eh. funciona así. Por... Para que 20.000 euros é o salario de moita xente durante todo un ano. Eh? No, sí. Non é eh, en gañalos no... en 15 días, en, non en, en 20 días. Eh? Non rural aínda máis. que decir Iso é unha ajuda extraordinária. extraordinaria, sí es... no, extra, extraordinaria. Ahora ti vas por, por multitud de povos e ves as no suelo, as peras, sí, eh, un pouco atrás dos figos, a, as trexas no principio, está todo tirado, todo abandonado. Uhum. Pero canto costa iso? A parte de, de que esa fruta, por exemplo, te, ten un sabor que que nada se parece a, a todo isto que compramos, que adulterou entre comillas, con facendo madurar en cámaras, da, da, da, vale, todo este tema. Pues, e, eso, eu tamén creo que había que poñelo en valor é que a xente nova Que os rapaces que son o futuro porque os outros já estamos aí hmm. eh en outra etapa da vida. Con permiso e... do enterrador. <risas> <Sí>. <risas> dixo papa que, que, que era un home además con moito amor. Dixo detrás eh, do, do coche fun un vedendo o, o furgón de mudas, o sea, <risas> a isto é así <risas> tamén. tamén. Eh, a ver, o rural é unha riqueza sin escota. Sí, sí, eh, sí. moita xente que vive nas vilas, nas cidades que non coñece o rural, se coñecera a vida do rural un fin de semana, na, cando tiver vacacións, cando tal, dirían, comprenderían que regalada, que está en casa regalada no rural, sería sí. desintoxicarse da cidade, porque é que é a realidade, eh, Isto no? sí, sí, é, sí, sí. é así, eh. Claro, claro. Eh, aparte de desintoxicar, vida moito máis sana. Evidentemente. Sí, evidentemente porque a ver, eh de las nuevas tecnologías, que hay mucha gente que trabaja a distancia, que están duraba. Pero eso también hay que mamarlo desde enero. Hay hay una cuestión que um, entendese muy bien si un rapaz desde neno, o sus pais, o llevaron a junto sus avós. Si si ve o pues si si tuvo relación con otros nenos que también vinieron de fuera. Ese rapaz de mozo quiere volver. Sí. Pero claro, hai casos en que os pais no bueno, pues por razóns varias uh, son de vacacións outro lado, ou, ou quedáronse na cidade, ou tal, e despois de moitos que eran traíles, pois dixen, non, te scripti, non quero que non me gusta non quero, claro, pero sen un habitat de neno, sí. eh, a ver, estoy como árbol, no, si no vas enderezando de tales alto tocido, o final después desde que é un tronco fuerte xa non humaniches, no. Y esto y esto é o mismo. A verdad é que eh, vos oh, bueno, ti que que eres un amante da natureza e, e do rural inde in mais por riba, eh, sempre te satisfaccións extraordinarias como esa de visitar esa esa valbina, vale. Sí, bueno, eu, eh. eu sei que tantas cousas, e ainda estou buscando unha película que dixen dos últimos bois que, que tuvo aquí un homen que lle chamaban, que lle chaman o Paulinda Bautis, que ten 93 anos eh, en un localizo, pero non a teño extraviada evidentemente, claro, falamos de, de fai 30 anos donde sí, era sí. moi costoso facer vida bueno, non é o caso de hora, non había a tecnoloxía que é a hora, ah, vale. va, estas cousas pero eh, a mí emociona me todo eso, eh. é dicir que A mí para mí é unha satisfacción, eh, moita xente non sabe que todos estes traballos que os facemos a custo cero. Aquí. Mm, sí, sí, sí. Eh, ganamos o botar o gasói o 10, que eh? o temos que ponerlo no nosso peto e ao veículo tamén. Pero isto claro. non se cobra nada por todas estas historias, isto é gratis. Eh? Uhum. Que moita xente igual pensa que isto é a sí. panacea. Outros sí. temos outro medio de vida, claro, e isto é puro placer, no eh, porque para mí é un placer fazer estas cousas. Pero Por exemplo, o facelo de Balbina bah, a mí aquí me entusiasma encima a persona que é, todo isto. Pero, mm, cando fixen, eh, fai algún tempo, que no sé se faláramos ou non, o, o home que, que xonce as últimas vacas, porque non sei demais na época xonce, é que me tiña un carro de troxos para baixar por un lugar que é pendiente, costa e tal, que eu mm, tiño meu medo ali pensando que non podía pasar algo, eh claro, porque claro, no? o home además tiña dificultades física e tal, Eu emocionábame, de feito empañaba ese visor da cámara para gravar. Por que? Pois porque un chega a conclusión de que para que a noche vivíramos fora como vivimos, tanto traballiño esforzo, pasaron os que nos precederon. E iso que non temos que escancer, nin podemos escancer. Porque senón non valoramos o que temos. Claro, eh, aí aí está o feito de que, que se quede, que quede plasmado nunha publicación é importante, non? Porque así, sí. que digo eu, que, a, os, os continuadores nosos saben que, bueno, os que nos releven, non? Pois terán constancia de que houbo persoas que sin axudas extraordinarias mm -hmm. foron capaces de resistir e aguantar e facer que a vida que temos hoxe, pois, eh, pois é gracias a eles. Sí, correcto. Correcto. iba a contar unha anécdota sí, que sí, pode parecer unha peruglullada, unha exageración. Bueno, eh, é evidente que aquí non mentimos, non contamos historias que non necesitamos. Non o millor... Eh, digo isto porque hai xente como yo necesita mentir para sobrevivir, pero non é o nosso caso. Entón, eh, contamos a realidade. Eh, Balbina cantou bueno, a parte de Tizorot, fixamos unha historia moi guapa, que o poden... Pero aí, idio, a parte da, da, da reportaxe fotográfica, e, de, e do escrito e tal. A, a canción de Valdina leva máis de 300.000 mm, escuitadas. Sí sí sí, che por? sí, sí, sí, sí. Holy... Ah, unha señora de una aldea. De, de unha aldea de un pobo de Galicia en desaparición. Quero dicir, no, non estamos falando dun famoso que conta na parida e que ten moitos seguidores as súas chorradas, no? no isto no, no. é Quero dicir que hai xente que inda O millor, nun ten contato rural, nin coñece rural, nin vive no rural, me linda valora estas historias. É, A verdade que é, é un placer falar contigo cada vez que, que, que, que nos peñemos o contato contigo aprendemos algo. De verdade que... Aprendemos todos, Agradec uns e outros O que Agradec ten interés de aprender, aprende eh, eu eh, Cando mundo... sai pola porta xa Empieza a aprender cousas Eu tiño pasado moitos ratos con Manolo e linda tenda Os nosos escoitantes Seguro que tamén te agradecen, de verdade que eu eh, Foi un placer foi é unha honra Terte aquí con xa outros E que sempre que te chamamos moi amablemente nos recibes Moitísimas grazas, Manuel eh, Hasta outro momento, que seguiremos Incomodándote, entre comillas, para que nos digas Se eh, eh, sigas dando noticias tan <risas> interesantes. A mí a mí no me incomodades es nunca. Eu vos vou decir unha cousa, o que un sabe, se si non o comparte cous de a pouco vale, porque se si, se si só o para un mismo pouco vale. Aquí estamos é, é, a vos despedir. Muy ben. Muy Bien. ben Manolo Hasta outro momento Manuel, unha aperta verdad. grande. Aperta. Chao, chao, talón. Bueno, amigas e amigos O este programa non deu depremais É xulio Queridos escoitantes, queridos amigos Foron dúas oriñas entretidas foron Con noticias, con novidades, con mm -hmm. música tamén eh, Despedímonos, como, como sempre, con música Ata Bindeiro, A Tau Vindeiro, xoves á mesma hora Que teñan unha feliz semana Que a noite sexa vosso descanso e a rúa a vosa liberdade de cousas que ben.